היפופוטן! בוקר טוב, בייגלה וסמבוסקים בבקשה. הנה לך, גברת חבצלת, הנה, קחי. תודה רבה. שלום! שלום. פה זה המאפייה? כן. אתה בטוח שפה זה המאפייה? כן. כי כבר חשבתי שפה זה המאפייה! אתה בדיחה מטומטמת, שמעון? בוא נביא למקום, שמעון! תודה רבה, שמעון, תודה על הפיצה. תודה רבה. שלום! כן? אני הייתי פה לפני יומיים! אפשר לדבר עם אדון? איזה אדון? מה אתה רוצה? אדון! מאפיה! מאפיה! מאפיה! יש דבר! מה הוא חתם! היי! היי, אני מדבר! וואי, שמעון, מה עשינו? תקרא לאמבולנס! תקרא לאמבולנס! אמבולנס! מה אמבולנס?! אמבולנס! היי, חובש! חובש! אתה חובש! חובש, אנחנו חייבים לחזור לשם! שכחתי את המפתחות שלי שם! אי אפשר, אתה מצב קשה, מעבד הרבה דם! נו, לשנייה אחת, בחייך, נו! אני חייב רק לקחת את המפתחות וניסע לבית חולים, תציל אותי! רק לשנייה אחת! טוב, בסדר. תודה. אני. תשמע, אדמי חסות, אני לא יכול לשלם השבוע, יש לי בעיה. איזה בעיה? סתם אין לי בעיה, וכאילו מאפיה מאפיה, מאפיה אדמי חסות. דון, ראש את סוס במיטה. זה אתה עוד פעם! שמעון, בוא נחלום, שמעון! דוקטור דוקטור פיילה קבלה. הוא פותח את העיניים. הוא בהכרה. הוא מדבר, הוא מדבר. Oh, מה? מה קורה? מה קורה? אלה המילים הראשונות שלו. בואו נראה מה הוא אומר. אדוני, היית בתרדם עד שישה חודשים. מה אתה זוכר מהתקופה? אה, oh, אני לא זוכר כלום! אני זוכר רק מספר טלפון! תנו לו טלפון! הלו! הלו! עוד הם מחייגים! הלו! הלו, לאן הגעתי? מאפיה. אה, מאפיה? ישבתי מאפיה, כבר פחדתי שתבואו, תחסלו אותי! תפסיקו כוכבית ארבע שתיים! ושוב אתה, אנחנו נותנים איפה אתה, אנחנו נבוא איך, שמעון! שמעון, לא יודעת, חסל אותם עכשיו! שמעון, לא יודעת, חסלו אותם עכשיו! שמעון, לא יודעת, חסלו אותם יש לכם מבקרים, אדוני? אתה! אתה! בוא נחסל אותו! רגע! רגע, שמעון. חבר'ה! חבר'ה, אני רוצה להתנצל על כל מה שעשיתי להתחיל עם כל העסק! אני מצטער אם פגעתי בכם או בעסק שלכם וזה לא מנייני אם אתם עופים לחמים או מכניסים בתוכם אצבעות אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, רגע שמעון תן לו לדבר, תן לו לדבר רגע אהה, הוא מצטער, אני נעים מאוד, אני שמי, למי אתה? סמי ואתה? אני שמעון ואתה הצבנת אותי לאללה מצטער, אתה אופה? כן אתה אופה, אז תבדוק אותי, בסדר מה? חשבתי אופה, אופה וחולה, בודק חולה, לא אופה, מה סבא? מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם היפופוטם.co.il